Entzule maitagarriak Bai, emenga toz, saltoka-saltoka Bain joaren soñuarekin Gaur jarko ikendetan talde Zoragarriak Karri digu, berosango digu zein den Ideik ez dugunako Ah, makonak oh, makona. Hor du, kalera roke jose, bai. Talde Zoragarri horrek Zaten unik, onak zirela <laughs> Eta bueno, bueno aspaliko parte Ezker Gantzuan berrize talde guzia Gaude bai. Hau da, teknikari mailan Jarkoi Eta hemen ezetaregi ja iragorri Ezker erobero, ba, bueno, indar, indar dijo, a, eta ni neu gizargorri. Ezkergantzoaren oposizioa, bueno, quien erobero, vero va, bueno, Venezuela ko indarra galtzen dijo, eta gu askatza lortu dugu. Beraz hemen gaude hiruak. A bueno, saioaren aurkezpena eingo dizuegu, beti bezala asteko, ba berriei errepaso txiki bat emengo diogu, eta bueno, gaur ba berri desente ditu, interesgarriak. Gero beti bezala, ba bi elkarrizketa nagusi izango ditugu, eta gaurkoan pixkat bat kulturar lotik de elkarrizketa bat burutuko dugu, e, Itziar Sistiagekin, ba, liburu bat idatzi du, ta bueno, ba berarekin, ba liburuaren ondinorakoak eta liburu bueno, liburua bera argitaratzeko ta va a sernólico, no va proceso de mando él eh, a saldo código uh -huh. Bai, eta eta ondoren asteburu ba, hau honetan inauterea ditugu baina indarra ezin dugu baldu rengoan ekimen ugari dauzkagu eta eta ernaitikan ere bai ba, esan bezala ekimenu ugari daude, ostiralean gurezku dago dinamikaren baitan ba, jolasak egongo dira eta larun batean dakizuen bezala martxoak sortzi da, ba, emakumelangila ere nazi harteko guna eta hori dela eta saldarrik pues apen eta ekintza ugariz, ugariz beteko ditugu irungo kaleak baina bueno, ez dut eh, kontatzen jarraitu nahi, gero okerzba nago edukiko dugulako hemen garazi hauerean eta berak azalduko digo asko zabeto. Bai. Eta bueno, ba hori eta gero, ba, bukatzeko ba, proposamen txiki batzuk lzasatuko izkizuegu, beti bezala agendari dagokionez, eta bukatzeko ba, beti bezala, pues baten batei, ba, bai. ezker ezkergantjo potente bat emango gugu ta gaurkoan uzte dugu indarrez emango bai. diguna. Nik, nik, uste denak egongo direla dos gaurko eskarganchoarekin eta beraz, ba bueno, einitza suekin helak, baina sior nago 180ak asmatu eingo duela horkoan. Beraz, ba ordu bete beti eskas geratzen zaigunez, hasiko garaia? Ja? Ia. E major, hargoi, e major. da esan bezala, berriekin hasiko gera, asteburu hau ba berriz eta borrokagunez Josia datorrelako. Ez da asko asko zabaldu komunikabide Nagusietan daukan garrantziarekin alderatzen badugu, baina e, martxoak hiru eta baliteke lauean, ba, gailur ekonomikoa izango da Bilbon mundu mailako gailur ekonomikoa eta bertan ba edukiko ditugu ba guztien agotan dabiltzan FMI bezalako agentzia multilateraleen ba, ordezkariak, Eta egungo mundu globalizatuan ba, politikariek baina askoz gehiago agintzen duten inorrek aukeratu ez dituen ordezkariak. Eta hori dela eta ba, mobilizazio gari zango dira Bilbon. <coughs> e, guk hemen aipatuko ditugu, ba, bai batetikan Bilbon sortzen ari, ari den gazte fronte horrek deituriko mobilizazioak eta baitare ba, <coughs> guneak, horrela deitzen ditzen bai da Euskal Herriko gehiengo sindikal eta eta eragile sozialak baltzen dituen guneak, ba deitu dituen mobilizazioak. Esan bezala, e, martxoak hiru izango dira nagusian, egun guztian izango dira mobilizazioa, goize, goizetikan hasita <coughs> eta arratsaldera arte eta ba bueno, E, guztia hitz egiteko denbolarik edukiko ez balute ba gailurreko gailurreko goi karguek ba e, laurare luzatuko lirateke, ba ugerz banago Maria Cristina hotelean Donostira itsuriko lrateke loitea eta gero urrengo egunean berrize Bilbora itsuriko lrateke pues ja gailurrari bukaera ematego hori da beraz e, esan bezala etzaio etzaio medietan ere sekulako garrantzia ematen ari baina badakizue gaur egun politika eta arabakiak ez diren beste parlamentonetan parlamentoetan zen eta bai ba, hori agentzia multilateralen e, ofizinetan beraz, protesta egiteko garaia iritsi da eta martxoak hiru hortxe uka gutzordua Bilbon. Diru sabeno ba guztioni guztioni erabilt lotuta dator batzo atzo atzokores banago ernai Arnaigastean tolakundeak e, publiko intzun dosierra ba, bertan azterketa azterketa zabal bat egindute ba gasteriaren inguruko ingurukoa bere baldintza sozioekonomikoak prekarietatea eta bueno ba, ondorio estatu dute ba kalean, kalean nabaria dela ez Gure era sozioekonomikoa gusti prekario dela Maia, bueno, ez dira, ez dira horretan bakarrikan gelditu eta <coughs> e, txosten, txosten guztia aipatzeko denborek ez badu ere, egomendatzen dugu irakurtzea, be, libre bai dago webgunetan, internairen webgunean, basaltzen dira, ba, e, goera sozioekonomiko horren baldintza egitura lakseintzu diren, e, zeintzuk izan daitezke e, goera hori bueltamateko printzipioak eta alternatiba konkretua eta aurrera egiteko ba, proposamenak datoz, eta ba, hemen dikan uste dugu balio, balio berezia ukan txostena dela, eta gomendatzen endi zuego denoi eta kurtzera. Bai, azken batean ba bai itzenderaus da Bakrisha batez ere, beregoera latzen era hietu zenetik an, ba ez hala holako bat egin gazten inguruar eta azken finean gugarenez egoera hau batez ere ba modulatzenean pairatzen aiduguna, pues merezi izan benetako salako azterketa bat egitea, bai, gu guk egina ta gazteei zuzendua, ba piskat gaurre gaurdungo argazkia sin izango litzakeen ikusteko ta u, bon, ikustu nahiko argi ikusten dara ba ze nolako egoera prekaritatean gauden Eta bueno, va espero dugu ba, ba guzti pues Mariatzia ba, bai, jendea hautadadin, ba zer nokorretan dauden eta aldi berean pues iragorrik esan dut bezala dauden proposomenekin, bea lortzen dugun altibernatibaren bat erekitzea egoeroni vuelta matego. ibegira pixkat jarri nahi du gure bai eta ipatu nola ez, benezuelan ba, gertatzen adiren e, gertakari guztiak gaur okerrezbanago egun berezia zen, deitu aga izagoen e, konferentzia bat. Bak, da, bakerako, bakerako konferentzia bat ba, bueno, opozizioa da den horrek ere, ba, deialdi horreri asira batean mespretsu egin dio eta, ba, esaten dute ez dela ez deleitz egiteko markoa eta desestabilizazio e, desestabilizazio estrategia horrekin aurrera jarraitzeko autoa egin dute. bueno, ematen duere ere bai, eh artificialki <coughs> e, pro, e, e, zera egoera, gora desestableri ba poliki poliki bere beronerat etortzen ari dela. Eta bueno, ba, munduari begira egon eta gero Euskal Herria gatoz ba gure esku dinamika izpidetu golako ezta bai, xaberri jauna. Bai ba, eta beste baino ere ba jarriko diogu pizkat begira da eta bueno gure esku dago dinamika bus, bere garaian itxanek hasaldu bezala zerdan dan basoen ja ekimenetara pasa eta bueno bidasoaldean urrengo aste osorako ba, ekimen ugari antonatu dituzte eta hongoia banatuak bai irun eta onjarbi bitartean eta hor pues ekimen ez baina dia bai ba skin finyamba gure esku dagoen bezala pues eskua erabiliz, ba, joko horri joko emanez, ba ba hainbaldeko dituzte esku es berdinekin eta gero ba, plateo fuerte o no la veis izango dugu, pues kantoratutako antolatutako eh olimpiada batzuekin, ba, deia luzatzen dugu gazte guztiei bertan parte hartzea, baina bueno, izango dugu gurekin naren kide bat eta berak azaldu dugu peto ba olimpo hoien non dinorakoak beraz, cuadrilla basquesa pisapi, eh, laten jokoa, bueno, bueno erau, Xokatira, teko, nola ez Da creo que bertxopoteo dago, ez? Trikitsharekin. Bai, Olimpiak eta triki. gero, osa so Azpiderdik aldera do, triki bertxopoteo. Trik... Zagitalako oso bat, badugu Arria. San Juan ta Moskuen barna. Ardia izerdi botata gero indarra berreskuratzeko itzela. Obasulo honeta arkia y un pa eginiko errituago sorginiak misyira BORRAR EN Zuloa. eta lehene patu dugun bezala, oain itziar siztiagari elkarizketa bat egingo dugu, eta bueno, lanetik haietu berria da, oain gurean dugut, eta gabon itziar. Arratxalean gustioi, kaixo. Ta bueno, ba, lehen esan dugun bezala, ba, itziarrek ba, liburu bat idatzi du, eta elbeto izeneko, ez da? hori ba, jori da. Ba, eta bueno, igual liburuari, liburuak hasi baino lehen, ba, igual, ba, ba, ba liburuaren prozesuen inguruan tarapizkazitzen du dugu, eta, bueno, beti da nek izan duzu idazteko joera edo afiz Bai, txikitatik nire hasi nintzen bederatzi urtekin idazten, e, komunia egin nuenean, noparitu zehaten diario bat, eta horrela, hasi nintzen. Eguneroko gauza kontatuz, eta onditu nintzenean ean pixka bat, ba, ja, historiola burrak hasi nintzen idazten, eta joera izan dut, betidanik behar dut idatzi. Eta didez, ba, historiola burroik eta hola betiz, za... Zuretzat izan dira, edo igual nun batean adibiez, ma hori egun posinternetak agunez, eta hola, nun jarri izan dituzu, edo edo edo izan zuela ba, koztrezna... Le, lehenbiziko zurentu. momentuan e, niretzat ziren, niretzat ziren, baino haigatu e, zen momentu baten eman e, nahi nituen jendeari ezagultarasteko eta horretarako blog bat sortu noen interneten, horrein dela urte. Pizkada jakiteko abernik idatzen dituen historiak e, norbaiten norbai gustokoak ziren. Horretarako ba, lota ematen zidan nire izena jartzea eta esatea baizi hasiaaga da histori hau kontatu nahi duena, ez eta pseudonimo batekin idatzi nuen, eta nire sorpresa izan zen lehenenurtean hogei mila bisita izan dittuela mundu osoan de gente eh? de gente super oniques. Niques asko ja Nikes noen pentsatzen eta hori konfidantza asko man sidan, ba, esateko, bueno, ba nik idazten det. Eh, inarkes ditirakurtzen edo ez dakin nik idazten dut ala baina nik idazten da eta gustatzen zait Eta ja Helbetoren historia buruan neukan E eta Paseo Bat ematen ari nintzen uda baten 2010rean ikusi nuen kartel bat eta nire Iseba etxean dago Camino El Beto deitzen da. Ta barruan nitun istorio guztiak ba bat, bat bezala egin zuten klik eta gau baten idatzi nuen erresuma osoa eta gero ja pasa ziren bi urte liburua amaitzeko ja. Ta Raio 10 daiteke, iteke baskinen ba liburua ho izatera hoi bultzatu sizun horrek izanzala pixkat blog horren arrak hasta edo igual. Bai, arrak hasta da, eta ni nere buruan hartu nuen konfidentza. O sea, ni bakien momentu hortan eh nere istorioak basegola publiko bat nere istorioak e irakurtzeko eta eh Ba, segon jende asko eskatzen, eskatzen suena ihmilen bidez, edo ta komentarioen bidez, eh, atera historia horiek edo niri gustatuko litzaideak histori hauek liburutxo baten izatean, baino e, ez nuen ausartzen. Eta bueno, niretzat izan da nira aventura. Eta dibez, ba liburua ez pizka sorkuntzari dagokionez, liburu liburuaren prozesua bera, ez osartze prozesu horrek Zeltasun asko izan ditu, errez ezan da, o kostatu zaizu historia bera garatzea... Edo. Bon, historia baneukan buruan eta bueno, saia izan zen. Adira pertsonai batzuk bakarrik idatzi indirenak. Osa beraien hitz egiten zuten nire buruan ba, eta ni hor zen pertsonaia bera garatzen. Bai, eta bezala. hori da momentu magiko bat. Osea, zu hortzaude eta eske zu du bakarrik bijoa. baina badira momentu bat batzuk oso saiak direnak kontatzeko. Seren zu idasle bezala askotan epaitzen dituzu zure pertsonaiak. Eta orduan batek zehoz ere egin behar duenean zure zure gustokoa es dena, Kostatzen zaizu idaztea da. eta zutaz e, astu inbiartzera askotan e, kontatzeko bera egingo duena. Objetiboa izatoz zailtasuna, zailtasuna. Eta batez ere hori izan da zailtasuna gero badibidez niretzatain garrantzitsua denez eta investemaitatzen dudanez e, idaztea. Ba, bukatu nuenean, e, ba, negarrez, hasi nintzen, bat txiki bat bezala, asin az, nintzen deika deikalagunei, ba, bukatu dut, baina eski bukatu dut, ost, ostie, <laughs> li buru bat idatzi dut, ez dakit ja ona izango dut, norbaiti gustatuko zaionala ez, es, baina eski indet, eta momentu oso oso berezia izan zen. Eta prozesu honetan laguntzaren bat izan zen un, edo igual baten bateka aholka batzen no... Bueno, ni horrein dela bosturtea, bueno... La, urte horrela, nagola irungo e, taller de escritura kreatiba, ez dakit nola zaten den? E, Idazmen sorkuntzako taller bat egin. <laughs> no, bai? Hori da, bai. E, Baxuten nahiz, ara, ba, pixka bat, e, idazten dutenekin elkartzeko pixka bat. E, eta, eta bueno, anezagutu nuen nire handereño, maite gonzalez edesun alda, idazle bat. E, euskeraz idazten duen idazle bat gainera ja eldua da eta asko ezagutzen dut eta berak komenmendatu e, zidan ba, egin behartzen. Eh? E, baitare Jose Monge Irungo Artxiberoa den gizonak baitare eldua esan zeten hitze arab. Hurengo pauuaa da Batsak ez pixkatorii da Hurengoa da arrgitaletxetara e, bidali eta konkurtxotara eta dena eta hori egin nuen. Eta orduan hori izan zen momenturik agian saienaz e, erantzunak e, iritsi ziren eta e, ziren iritsi, batzuk horrein dikaren itxeiten ari naiz, e, konkurtsetik ez dakite zer eta izan nuen bilera niretzat izan zen bilera oso importante bat gizon batekin eta esan zidan bono, liguru hau e, etzuela ba, jendeari gustatuko. Zeren ez da modakoa, orain ba, beste gauzak irakurtzen dira eta jendeari aiegatzeko, pa ez da gola publikoa. Golpe gogorra izabintzen bat. Ba, baitare, baina momentontan negar, baino triste. <risa> Pasan nuen egun bat, ba, horrible. E, baina urrengo egunean, jikin eta esan nuen, aberitzea arzalgertatzen da. Pertxona bat esaten dizu ez duela balio, eta ya ez du esere ingo. Eta esaten badizu bai, jarra, aurrera jarraitzen dugu. A ber, zu sinesten duzu honekin? Se egingo dugu. Ba, venga, jotengara inprenta batera, eskatzen dugu a ber zenbat kostatuko litzai dake ateratzea edizio bat eta hortik aurrera berse seri dugu. Tarduan lagun batekin elkartu nintzen beretxean eta egin genuen kuadernu batean idatzi, haber, kompromisus, zenbat jende, erosiko, e, zenuke, liburua. Libur, ba. Vale, ba, ditugu eunta piko. <risa> a ber, ba, venga. Ba, aurrera. Zaiatuko gara. Mezenaz, laguna, kutxiko jate dirua, sakindola ingo dugu. Xa, beraz liburua zuzeu ekoiztu duzu, ez? Xa, ba, ez dagozu da. inyungo argitaretxen aguntzarik izan. Ez, da, auze Hortuan, eh, hori, abenduaren, abenduan, hori indela urte bat, atera nuen, irureun liburu atera nituen, kaleratu nituen, eta ba, lehenengo hilabetean e, saldu nituen berreun baino gehiago. Segulako arraka ba, duzun, izan zen, zelera hau neukizun, iz... irakur lehengan edo... Bai, izan zen ikaragarri, eta hortik aurrera ba, egin behar izan nuena, zen beste, beste dizioa eta atera, eta hain bigarren iditzioarekin nago, eta blogari esker ezagutu dudan jendeari, ba, liburua e, irunetik, donostitik eta euskal herritik atera da, eta, bueno, e, espainozoan saltzen ari den liburua da. Galdeto, so, galdetu nesan, nola lortu duzu ez? Xa, liburu honi hoi ematea, baldin talako argitaletxen laguntza gabe eta, sa, zuzok nola lortu duzu benetan erako jartzuna, eta nola lortu zuzabaltzea, eta inbestien liburu saltzea? Ba, e, munduan jende ona dagolako, <laughs> eta e, laguntza asko izan dudalako asken finean, zeren, hori, e, ba, buru, blogan e, izan ditudan irakurlei esker, ba, beraiek adibidez, ba, badago beste bloger bat, eta esan zidana itziar, e, bidali jazu e, kajabat, eta nik hemen irakurtzen dizuten nire lagunak erosiko dizute liburua. Eta hoiek erosi dute, gero beste batzuk, baina gero ja hontan e, saren bidez ni egiten naizen guztia hor idazten dut Facebooken. Eta e, nik kirolaria izan naiz beti da adibidez, eta e, ba, liburua karabide altzeko karo, niri kostatzen zaita, nik ez dakat dirua porteak, eta e, nideitzen dudan cadena de favorez. E, erabiltzen dut. Orduan, e, jendea eske laguntzen du, jendea eske eslabasti, benetan. Ah. Adibidez, nik kirolariak ditut lagunak eta valentziara eraman dituzte liburuak, ba, adibidez e, levante klub de futbol elan ah. egiten duen nire lagun batek, inakia izpurua izan ah, dela ah, atesañar ah, ah, eh, de bai, hori da, bai Iñaki meze, desotartzen sarenean, eramaten ditu kajak, eta eramaten ditu gero e, lebantera, klubera, eta neire laguna juten da, hala, ni usartu ah, nahi zara liburuen bila, nahi tasuna e, iruñakoa eramanditu eskualoikoa baitare liburuak e, bueno, badago e, elbetoren ondoan e, badago mugimendu oso polita eta ni beti aprobetsatzen dut jendeari eskertzeko laguntza eta ez hainbeste jende dagoela ez liburu horren inguru antala torreiz badagozioz erantolatu ekimenen bat eta bi duzuna hainbeste mugitzen den liburu adenez mugimendu <coughs> adakan liburu adenez eta espero ez nuen hasta, baita ere nire gustatzen zaitetik denik, ameli filma ez dakit ikusi duzuten ez eta badago momentu bat e, nomo bat dagoela nolatxo ben. Nola? Iratxo bat Iratxo bat eta e, Amelik ba, ematen dio bere, e, bere lagun bati argazkiak ateratzeko mundutik. Eta ni proposatu nien jendeari, ba, zuk erostema baduzu liburua mesedez aerako diozu argazkitxo bat niretzat, eta ni pentsaazzenun ba, Bizpairu lagunak egingo zutela, E, ba, beretxean, lagun batek esanean, ni e, komunan aterako dut, eh? <risa> Deo, vale, vale, atera, komunan. <risa> Ta gaur egun, e, bueno, e, e, ikus desakezue Facebooken, e, e un foto tagelloia ditudala, mundu osoan, e, Tagma, Jalen, Marroko, oh, vale. e, San Franchisko, mundu osoan, egon da liburu, abaitarez zertu dute submarinismo egiten, oh, vale. ba, ikusten badeuzue albuna da, nik harrituta eh, nago eta horrekin egin dut bideo bat, eh, jarri dut bimeon, interneten ikus dezake zuen aibaduzue eta pizka bat jendeari eh, eskertzeko egin duen eh, txorakeria baino niretzat hainbeste ja. balio duen gauza. Ja. Eta e, baitare ba hori aurkezpenak egiten ditu danean, ba aprovechatu egiten dut eta jartzen dut. Hau ba, da nire bidaia, nire ligurua, nire ametsa, baina baitare da e, zuen bidaia, zeren hau dago askenean eta ja piska denbora gaina dubu den dago ja likaria xanez eske eskeitze indent eh eta la zurru hau no ite nu sorkuntzan ba gero saitasunak eta bueno ba zuzue ba zen momentu ba momentu ulaz batean de Honek ez duzertako gauria zuha altxatu zinean, ezen duzertak iketnik zinezten badimagut, ba, zuzeuk eragetzen unha aurrera tetzea, eta lagunekin, eta jendearen borondate on noi esker, ba, lortu zu, ba, liburu hau sarrakastatxoa izatea, eta alain beste esabaltzea, ba, mundu maian, ez? Eta igual, sanik neogu ez dut hola pizkazakon du nahi, baina egual hau behiz du, guzu pizka liburuaren nondik norakoak. Bai, da, bur, bueno, nera, bat, e, niri guztatzen saizkit sentimenduzko historia kontatzea. E, eta liburu hau hasten da e, Lucia da protagonista eta bera bere esin jaiten du bera bikotearekin da bere jefea baitare e, ailegatzen bada momentu batean bata e, soriontsua ez denean esango ba, diola e... ez basaitu soriontsua egiten ut nazaztu hori da eta egun bat iristen da eh, Daniel esaten dio hori luciari eta lucia badaki hori dela bukaera bueltan batendu eta bida bat azten da, bida hipertsanala da bida hiber eh, bidaia herrira eh, bere amonaren herrira orain dela urte ikusten ez duen amonar eh, eta bueno, gertakizun asko daude eta batez ez ere bueno, bida hi oso intimoa da Eta nik uste du jendeari e, erriko historia unkituz ailegatu da. Osapolita da. Niri ad, esan didate, liburarekin e, negari indutela. Eta garria da ez? Bai, eta ni oso irakurlea naiz. Eta saia da e, liburu batek einbestuki. Zea politxada, osapolita. Montaia bukatzeko azken bi galderatxoak, aiez nun eros liteke liburu hau? Bueno, ba, e, eskerrak eman behar die Oskar liburutegiari irunen. oskarbi B, irunen eta magdan. Gero, e, Donostin dago e, ontzan, eta gero ja, Facebooken bidez. Nirekin, harremanetan jarri behar da jendea, Facebooken bidez, edo, Twitteren bidez, elbetonovela da, arroba elbetonovela. Eta nire lagun bidez dena horrela izaten da. Idazten didate, eta ni martxan jartzen de e, ni deitzen du cadena de favorez, eta norbaitek agertuko da liburuarekin. Sori <laughs> <Zuri>, ematera. <laughs> Oso ondo. Talla 100 galdera bezala ikus, ikusita, ez ba zeinen harrera ona duki duen liburu Eta, bueno, azutzeo ez, bazenola posazkin miran azutzeo, asetuz haitu ez, bizitza bezala liburu honek asko banditzula eta pentsatatuzu liburen bat gehiago idaztea. Horretan naho, eh? da, e? Ba, Asistea. Bai, bai, ba, orain dela askoia, bueno, jarraitzen ditut e, relato motzak idazten, baino beste liburu bat buruan dakat eta aldudanean gauetan, denbora honekin <laughs> aliten dut. Aber, <laughs> Bueno, va ba, a agurar Atletik, bestinez, bueno, ez zaket ira bat egin nahi dizu, nula... Bueno, ni egoenez fiskatik euskatzen liburua ekarri duguzula eta eskertzen da asko, eta igual botaduzun argumentarekin bat bada Torna eta neri liburua kurtzeko goia emandidane eta eta esan, bueno, eingo dut e, itzulpen bat igual ez da guztiz, erreala baino jartzen duena. Gauzen balioa ez dago irauten duten denboraren baita, bizitzen diren inten, intentsitatean baizik. Horregatik badira momentu haste sinak, eta pertsona paregabeak. Eta bueno, está git ni güe gusteu dut eh bari horrek asko asko eta pizka tortas dijo ala, ¿es? Eh muy sintencho intención ningúnuruan eta eta bueno Ba, ba irakurtzeko gogoa gogoa eskiguzu eta familia esker. Eta aterako dugu argazki bat nire nomorako, ez? Esker, <risa> no aski no aterako dugu eskerrik asko. Arri, esker, bueno, ta gure gandik bestiek, ez? Ez dakizuzu zer gehi jo aipatzen duzu bukatzean. Esker, go, eskerrak, batez ere eskerrak nirekin kontatzeagatik, emate emandako aukeragatik eta bueno, urrengoan aber etortzen daizen. Mañana tendrá sea máximo en comida toda delar, es que ah, te casco, zure arte taskerrik eta interesgarria, eta mentxe esan barra hau utzi digula e, liburu bat, elbeto, esan bezala eta gu konpermetitu gara ba, libur hau utzi digunez ere liburoren e, existentzia zabaltzea bai. eta hemen esaten dugu, berriz eta ia bukatzen juteko honekin, elbeto liburua, itziar, siztia garen lehenengo obra eta ez azkena Oise, eta interesgarria benetan Ba, bueno, izan bezala ba, osorrera eta orain gure esku dinamika hartuko dugu. Ezan darrrela bizarkorre jauna. Bai, lena ipatu bezala, orain berez leen berritan ipatu dugun bezala, orain, ba, berezen kide bat izan bar genun gurean pizkat olimpiadaen inguruko azarpentso bat emateko, baina bueno, omeen ezin izan dugu garazekin harremanetan jarri, ta bueno, ba, Google, ba, gunez, ba gu geu ba CEO zer dakigunez, ba, azarpentsio bat emango dugu noragai. Está iragorri. Bai, saiatuko gara, saiatuko gara. Ba bueno, eh banago eh, ostiralean zerak eh, jolasak jolasa egongo dira, herrikirolak edo. Bai, bueno, aste aste guztiko egitaraua izango da, ba pixka bat erabakitzeko, erabakitzeko eskubideen aldeko aldarri hori zabaltzeko bidasoa guztitikan sehr. Ba bai, pues eh bizitaren alorresberdinetan, ba, biztanle, erabakitzeko eskubidea uki beharko lukelako, ez? Dai. Eh, ba lurraldetasunatik haratago, pues egon eskubide E, nahi urbanismo antolatzeko moduak ez dakin eta etortzen, etortzen, et? da. etortzen alt, e, altzaizkigun gauza guztietan eta azkenan ez da gauza konkretua talarrikatzeko baizik eta baizarte sibilian beste filosofia bat aldarrikatzea da ez ba, hori erabakitzeko eskubidea alor guztietan hori da eta agian ere astea panatu dute pizkat ba esparruka ez bakigu egun batean Ba aurrek izango dituelan dutela protagonismoa, beste gumbatean bakigu eskuntza alorreko jende bihiko dala, beste gumbatean ba langilea etala, eta adibidez pues, gazteoi dagokie, o beto osanda barkatu dagokigu eh, ostilalean, eta bueno, baguko ostilalean, pues, ernaik eh, olimpiada batzuk, ez antadoratzea erabakidu, eta bueno, azken finan ba Euskal Herrian gauden ez, eta bueno, Euskal Herrian noiko izan diren, Jolasaz, zoneketuzan nahi, errik kirola dienik, jolasen bidez, pues, gaztien arteko harremana, eta ba, lehen iragorrik egin bat unbezala, bain bat ba, eskubideen aldeko erabakitze eskubideoi aldarri eukita, halako pues, kimena antoratu dugu, eta bueno, igual ba, zer nolako jolasak ditugu nahi paitzakegu. Bai, bai jolas benetan, diverti garri bezain klasikoak izango bai, bai dira <laughs> Baina hori, e, gure esku dago kutxu horrekin Bai, eta, o sea, e soi jolaz izango, baizik, eta, ba, nola bait ba, Formakuntza ez, edo borroka ideologiko bat, egiteko asmoz, edo edo asmo hoi agertuko da Hori da, bueno, eta esan ditzagun ez, batetikan zapizapia egongo da, baina formatu berritu batean zara? Klasikoa, baina berria Ba, nik egi asan, ez dut oso ongi ulertu formato berri horren e, forma edo, boke ni banekin zapi-zapi jolaz oikoa, ez? betiko azten baki asan, eta zapi hartu, eta berriro korrika itzuri zurelekura, edo gero ere, bosazken boladan, oikoa eta nerustez ez, ba, oso positiba den zapi-zapi jolaz, baina kooperatiboa. Bairu zenbaki esaten balin badituzu, bairuen artean, pues, nolabait forma bakarra eginez, tapiiar du, manya tagit ez dakan azken honekin ik, bai, eh, nik zeozer, bai, e, investigazio oso sakonak egin ditut eta eta jakin izan dut integratu nahi zaudela joko berdinan, bai, Frantziaren estatua Euskal Herria eta Espainiar estatua. Orduan, bai, eskubide eskubiden arteko borroka bat egongo da ber. E, zapia eskubidari lotuta egongo da. Neia bortitza honetan bai, benetan. Eta Zapia hartzak ez du esan nahiko eskubi, e, Zapia bakarrean hartzen duzunik, baizik eta ondoko estatuei eskubide bat, ba, irabazten diozun bezalerako keinu izango da. Ah, daldu, Bera eskubide bat gainera galdu dezakezu. Hori da, hori da. Egun gertatzen den bezala. Bero bestetikan nebo zu pasatzen gela aurrengora. Bai, fabres. E, eh, Latem Joko, honga da. Latem Jokoa. Bai, bai, bai, bai, bai. Oi, nik oien nik izango den piramide piramideantzeko bat sortzia eta albokoek piramide oi ezortziaren lehia hori ez da hori da hori da tabatuna izan da ba, gazte gazteriaren eh parranda parranda hitura hori pues gara gardo asko gustatzen zaigu eta hai, gero lat horiekin zeingo dugu ba ba zeingo dugu balaten jokoa berrerabili berrerabili claro pirsilato horretik bete zitengo behar berdala hori da eta horretarako ba balaten jolasa, eta ore ere estatu espanyola estatu frantzeta eta euskal arteko leia izango dugu edo hai. Besti gabe taldez taldesberrien arteko leia. Bai, estatu frantsesa eta estatu espainola dakigunez, guztian da desartuta eta baita latetan ere bai. Baita latetan. Beraz, eskubide eskubide talka bat izango da, honakoan ere bai, eta ba, bueno, batzuek e, zerbait e, sortzen, saiatzen diren bitartean, ba txikitzen. Suntzitzen. Suntzitzen ibiliko dira dakigun bezela. Euskal Herria ereekin jaian ta estatu espainola ta frantsesa beti da. ba suntzituna jaia. Hori da. Realidaden isla joko bakar batean. Izugarria, benetan. Izugarria. Ernaiko kideok, ez da, gizten laquizizan itugun, baina izugarri honak, benetan. Ezu bai, bai. Eta, eta oie, izango dira joko nagusiak ziak ezta? Bai, eta gero nipa dakiz, ba, beti bezala, ba, euskal herrian, ba, komodin bezala esaguzen den jolasa izango dugula, soka iran, nola ez? Ba, guztio benetan maite dugun jolasa edo, bueno, nin jolasa baino jokoa esango nuke, porque jendea soka arte en duen momentutik kan, lehiakortasuna... Gora iten dio eta Benetako lei itzelak ikusi izan ditugu. Baina, nire duda da, hemen zaila izangoa integratzea Estatu Espainola <risa> frantzesa eta Euskal Herria soka bakar bat dira. <risa> bai, zaila Benetako ez dakigu irupuntako soka osortuko duten bain. gure gazteok. Eta, ja, bueno. eta bueno, igual bain. Euskal Herria gaur egun indartxo ikusten duen bezala bere gurua igual animatzen da bilen kontra... No vai. hay que colella, es ronca, es ronca ni lo que hice, botaco y el abye ahí Vai, askota no es rera, bai, vaidabil, eta, vai, valiteke, valiteke Escalería es de aquí, kilter Valida Ba bueno, hori izango da guztia eta eta badakizue, eh? cuadrilla, norbanakoak, la única que zen lagunak egingo dituzue apuntatu. Zumbilian, azian egongo daukera ukera puntatzeko, ja jendean dana dago eta beste lista bat jarri beharko dugu. Eta ez da alin bat aukera apuntatzeko ukera, 20an ba, agertu San Plazan. Hori da eta izerdia botako dugu, baina esan bezala, gero bertxo trikipoteoa ostiralean egongo da, ostirara martxoak 7. San, ze... San joan Plazan este gabe, oaín, y gabe, o hay en jargo y música ha inguruko a salpen aquí, ahí xoak sortzi haintindariak emakume nazioarteko eguna. Egun hau posible egin zuten emakumea gogoratzeko eguna proposa iruditu zaigu. Egun honi buruz egin diren Erreferentzia gehienak New Yorkoko ehun fabrika baten zutenan kokatzen dute bere sorrera. Lilian Kandel eta François Pic historialarria historialariek berriz, bileraatzirunda begeita magosgarren urtean emakumearen nazioarteko egunak zuen kutssu komunista ezabatzeko sortu zen mitotat dute gertaera hori. Ala ere, 1910ko urtean Triangle Sweatshop Company izena zuen fabrikako sutea egun garrantzitsua izan zela ezin daukatu. Bertan fabrikako patroiak beren lan egoeraren hobetzea eskatzen zuten historiako lehen emakume grebal grebalarien heriotza eragin zuen sutea piztuz. Baina badiruri ez dela gertakaria hau naziarteko emakumen eguna ospatzeren arrazoia. Egun hau, Clara Zetkinek, 1989-1999, bihurtu zuen naziarteko egun. Emakume hau, Alemaniako emakume sozialisten liderra izan zen. Naziarteko emakume sozialisten bigarren bilkuran, Dinamarkan egintzena, naziarteko emakumen egun baten eskaera proposatu zuen. Ala ere, eskarenaren proposamenak batzuen aurrekari edo referentzia bat. Estatu batuetako emakumen, mila beratziunda sortzitik, emakumen botu alortzeko espatzen zuten Women's day -a. Ukapen historiko txukuna hau eta gero, ba, Irunen egindako gitararaugoen beharri emango ditugu, ez zaiki tiragorik ipamenen bat egin nahi duen irakurritako testuaren inguruan? Eh, ez eh, bakarek esan nik ere ontzat ematzen ematen nuela lehenengo bertsi hori. hau da New Yorkeko fabrika horretan egondako gertakarien e sortu zelagun hori. Bai, noretzeder egia san argigarria izan dat, ta da, pos, interneten topo egin dugun artikulari on esker, ba zenfian benetan badakigulako gain zergatik onundi katatorrean egun honen ospakizun eta aldarrikapen eguna. Hori da. Beraz, ba ehundala e, e, urte pasa dira geroztikan baina borrokatzeko eta aldarrikatzeko E, ba, gauza, koreindikan berdin jarraitzen dute eta horregatikan, ba, martxoak sortziari begira ere aldarrikapen egitara uste dugu maho antolatu antolatu dugu bilgune feministarekin batera Ai. eta ba, kontatzera gatozkizu, e? Zer egin dugu? Osa ziren, ba, goizetikan, egia esan irrazaio berezi bat izango dugu gure etxeak batera, baina bai ikusi dugu egun honetan, pues batzeko egun batzala, eta igonekin ero bero, eta ezker gantxua, berezi bat izango dugu, ohingo dugu goizetikan, ez da, zuzenian. Bai, bake konferentzia baten itxura hartuko duena. Bai, anteko ez e, ja, benetan sortu <laughs> oinarrizko, ba, ez zorgideak Soi... gure artean, ba, benetan berrizea lako zaparkuntzak eta estoik ez emateko. Zoru etikoa, Jona <laughs> Fernandez gurean eukiko dugu. Gombidatu <laughs> berezi bezala. Eta, bueno, goizeko ba, irrasa joa eta gero, barraztaldian manifestaldi bat izango dugu irunen, tasek deitua eta dakizunek tasek da txingudi antisexista plataforma. Ba, normaldean, ba, erazuz esiztei erantzuteko sortutako plataforma irungo e, hainbatera gien ezberdin ezkin, ezta? Bai, hori da, hori da. Eta, eta ondoren, ba... <coughs> E, azken, azken hilabetetan eta azken urteetan baindarko txerbadora bakizue e, abortuaren erreformarekin dabiltzala buru belarri eta horrela izanik ba, ba ikusi da ezinbestekoa dela e, e, regresio hau e, ekiditzen saiatzea. Eta ba erabaki da manifestazioa elizan bukatzea. Eliza delako gaur egun oraindik ere ba, indar faktiko bat eta kasunetan, e, ba, reforma kontserbadore hau gultzatu duen indar garrantzitsu bat. Indar garrantzitsu bat hoize. Eta bueno, horrekin batera bain bukatuta kalejira antzeko bat trikidesekin eta auskalo jolasen bat ere eingo den lakasitara callesitara bidean. Hori da. Bertan gero jaialdi itela izanango baitu gubertan, eta, bueno, ba, jaialdi horretan... Horrentxe, horrentxe, horrentxe kontatuko dizut. Guazen, musika pixka jartzera denbora behar duguta. guztia Guzti, egongo den guzti hori azaltuko. Esan bezala iragorri, iragorri nina izbarkatu, bixargarri, eskabak ditut beste gorputzetara bidaiak eta gartutan gertatzen zait. <risa> bueno, esan bezala, bixargarri, gauza ugari ongo dira, eta manifestazio eta gero, kale jiraztuk esan bezala, oso diverti gero bafaritxo bat prestatuko dugu, jendea ba, goze zibiliko delako eta risoto goixo gozo, gozo, gozo, gozo batean ongo da lau eurotan. Eta ondoren, indarrak berreskuratuta konzertu izugarria, Ritakarre. Arauztarrak, ez da? Arauztarrak. Eta benetan proposamen, originalekin datozenak. Bi gitarra, ukelele bat, hau txak, emanao... bai, eta... korda, korda ugari, eta, eta benetan benetan talde... Jaiaz ziurtadu da. Bai, eta ondoren, ba, pixkat, errigi doinuak guztoko ditugu nontzako, ba, selecta mundi edukiko dugu. Hombre, selecta mundi, hoi, esaguten dut, uste dut. Hoi, azken bora da nahi da, azken... Ba, deporren pintxatzen, behin horretan egonduzten, nahi da, pixkanaka, pixkanaka. Bai, bai. Eta ere konzertuak edo manaldi ezberdinak ematen. Bai, bere zitzartua zeukan ere pintxada bat, baina, baina esan du, bueno, horlarako jaialdi baterako beste utziko dut, naiz eta diruan dan eskaini jaten, eta mani joa gaztetxera zuekin, horrigi pintxatzera, eta giro pixka jartzera. Bai. Eta, babeno, gero zegon goda, gero. Agero bukatzeko ja, DJ maratona, maratona barkatu. Ba, hola, esan dezakegu, eta bueno, bertan eh, esan, ez ditugu nahi eta ez ditugu behar DJ Profesionalak, baizik eta benetan ba, parte, nahi du, parte hartu nahi du edo zeinek, ba, aldu gazte txajun, eta bueno, izango ditula bere hogei, ordu erdiko ba, protagonismoa, eta bere jarri halko du nahi du musika, ola ba, musika ez behar dimota guztitako izango dugu, eta ola denok konten. Hori da, hori da. Bai, eta baitu ja, ugari, eta ja, izen badauka, izen badaukateen pertsona dira, beraz, igual botako ditugu ez. DJ Let's Go eiderrekin batera. Egi da, egi da. Egon goda, baita ere DJ Gelbentzu. DJ Gelbentzu. Sumilan ibila. Ero ere ba DJ Usu eta Magi. Egi da. Eta baliteke DJ Saioa bat ere egotia. Bai, eta DJ Jon ere bertan egon goda. Beraz, ez, gazte ugari... Dauztela preez, egun horretan, kriston ba, jaialdia osatzeko gaztetxea. Hori da. Eta, ba bueno, ez da, da elumatean bukatuko kontua igandean, e, gaztetxea guertatuko bait gara, bertan, e, antzerki, antzerki polit bat prestatu dago urban 13 donostiko taldearen niskutik, eta horrelako akelarre antzeko bat egingo digute, amal, amal lurraren berpizketaren ingurukoa, eta zankoekin batera, eta oso, bai, oso montaje interesgarria benetan. Ba bueno, orduan, larun batean indar guztiak ez ditugu xautu, indar guzti batzuk gorde barko ditugu, igandean, ba, antzerki hortaz gozatzeko. Hori da, luntxe gongo da antzerkiarekin batera, eta baita ere, gero, Ikusteko oso erakusketa e, urtarrila guztian azian egon den erakusketa artelan feministekin, ba oraingo gaztetxeko aretora eramango dugu eta bertan ikus gai egongo da otsaria guztian zehar, bai martxoa guztian zehar barkatu. Erki ba? Beraz, hori da gure proposamena. Baina esan bezala, eta gorko irraza jo txukun honi bukaera emateko gure ezker emango dugu, edo bueno, lehen haipatugun bezala eman behar ez dakit emango dugu, baina egual bai proposatuko dugu, eta garen esan dugu eta eskikidanok adusen baina baina goa, ezker berezi bat behar dugu, hori zenden bezala, Hai. hasi dia ezker gantxua, eta hoi da... Gaurko ezker gantxoaren seinale. Ezker gantxo euria. <laughs> <laughs> ezker... Denen, oa favore bezala, ba, Euskal Herriko ezker beso guztien bilkura edo batasuna behar dugu, benetako ikrat, ezker gantxo potente ta indartxo emateko, hau bueno iragorri, nori emango digut denon artean ezker gantxo galantau. Ba, Bilbon, bilduko den, mundu, mailako gailur ekonomikoko partaide guztiei. Asi Urkullutik, Haraito… Mira, pum, Pum, sí, sí, ja, Pum, ja, Pum, Lagarde, Pum, Urrera, Hunda, Lagarde, Urrera. beste gabe, irrazioari bukaera emateko garaia da, da bueno, pues Bestei gabe, agure esateko momentua, ikitsi da Bai, hemen izango gara, hemendikan bi astera ja ezkerra eskua nik txikitu daukat Horren beste ezker gantxo emanda gero Txikitua, baina berrosatu ere izango dugu segurazki. Este bat emateko tamalez beti, beti baitago bat emateko Hori da, hemen ba, ikia aste barru, ikusiko dugu berriro elkar Bueno, entungo dugu berriro elkar este gabe eskerrik asko la velocidad de los esclavos en el siglo 21 atrapalos en el fractal no nak Love it!